Punktum. Kom. Anders Agner. Om øh, den 11. september i år, der er det jo 20 år siden, at øh, der var fly, der fløj ind i World Trade Center, og i virkeligheden startede alt det, vi i dag kalder krigen mod terror. Ja. Yeah. Eller der, den startede. Men den 11. september i år vil så i virkeligheden se, inden for et af de mest markante aftryk i den her mod modtager, nemlig USA's øh, tilstedeværelse i af Afghanistan. Joe Biden har været ude at sige et lille stykke verdenshistorie, mm. kan vi jo godt kalde det, at USA senest her, september i år, er ude af Afghanistan. Og dermed kan der så blive sat, det, hvad han i hvert fald håber, det, det sidste punktum i, en, øh, i den længstvarende krig, USA nogensinde har været involveret i. Altså... Øh, som du siger, til september er det 20 år for terrorangrebet, og dermed også 20 år for, at krigen i Afghanistan efterfølgende begyndte. Der er jo ikke nogen hemmelighed. Det er ikke gået helt, som man havde håbet, og øh, syksekretærerne er også blevet justeret en hel del gange, og nu, øh, nu tager Biden så øh, og river plasteret af, ikke fordi det sådan er fryd og gammel i Afghanistan, men fordi han siger, nu nu må det være nok, nu må vi ud, nu har vi været der 20 år, nu må... Øh, det, vi kom for, øh, i hvert fald som udgangspunkt, det der med at sikre, at Afghanistan ikke længere udgjorde en trussel mod USA, det er det, han siger. Det gør de ikke længere, i hvert fald ikke i en sådan grad, at så det er nødvendigt med øh, permanent militær tilstedeværelse. Det er derfor, han mener, at han kan, øh, han kan trække tropper ud nu. Men ja, 20 år så er så også gået. Vi to, vi snakker over det her om i dag, vi skal ikke klogere os på international sikkerhedspolitik. Det overlader vi til nogen, der er væsentligt mere begavet end, øh, end dig og mig. Men der, hvor det jo bliver relevant for, for os, eller for kongressens, lyttere og brugere, det er jo, altså, det dets betydning i amerikansk politik og i hele taget det her forsøg på at i virkeligheden lidt at afvikle krigen mod, øh, mod, øh, mod terror. Er det her en ren øh, indredspolitisk øvelse? stykker vejen er det, øh, fordi altså, så mange soldater er der jo trods alt, der er tilbage i Afghanistan. Altså husk på, da der var flest amerikanere i Afghanistan, der var der over 100.000. Altså nu er jeg tallet et sted mellem 2,5 og 3,5 Altså det, det er nede i den skala. Øhm, og Biden har også ved at sige, at det er ikke fordi, man stopper støtten til Afghanistan, man stopper bare med at være militær til stede. Øh, men det med at kunne stille sig op og sige, at jeg var præsidenten, der rent faktisk gjorde at øh, vi stoppede øh, med at være militært førende i, øh, i Afghanistan. Det er da noget, Biden godt kan se en, en fiduci i. Det var egentlig det, hans gamle ven Barack Obama også gerne ville, da han var præsident. Mm. Det lykkedes så ikke øh, af grunden, vi kan komme tilbage til. Men øh, Biden sagde også, nu her, at han ville ikke give den her krig videre til præsident nummer 5 i rækken. Fordi husk på, både var Bush, så Obama, så Trump, nu Biden... Og Biden siger, at han vil ikke give den videre til, til præsidenten nummer 5. Øhm. Jamen, det, det, det er jo også fordi, det er jo en krig, man lidt, kan man sige. Vi glemmer den måske lidt en gang imellem. Det gør man jo ikke på samme måde i, i USA. Der kommer der jo stadigvæk folk hjem i, i kister fra, fra Afga, Afghanistan. Mm. Hele den her... Amerik Amerikanernes melding om, at de vil trække sig ud af Afghanistan, og ikke så meget, hvad det betyder for verden. Men hvad betyder det for USA og amerikansk politik, og hvorfor sker det nu, og hvad er det, Biden vil med det? Det er alt det, vi snakker om i dag i Kampen om Amerika. Velkommen til. starter med at snakke Afghanistan, så skal vi lige fejre noget. Ja. Det har været en god uge. Ja, på Kongressen. Det. Hvorfor har det været en god uge på Ej, kongressen? Det har det været, fordi vi har fået øh, rigtig mange nye medlemmer, og det er vi jo simpelthen så glade for. Det er vi Vi har fået syv nye medlemmer. Ja, det er syv nye, der har været inde og købe et medlemskab af kongressen. Det er jo simpelthen fortræffeligt, og vi er meget glade for, at kunne sige velkommen til alle syv nye, men jeg vil også sige, at vi glæder os også til at byde velkommen til de kommende syv, og de kommende mange flere. Det er jo med til at kunne finansiere den journalistik, vi laver her på stedet. Blandt andet den her podcast er jo med til at blive betalt af medlemmer, som de syv nye, der er kommet. Ja, og jeg kan faktisk sige, at dem, der ved rigtig meget om vores medlemsbase og vores, øh, vores øh, abonnenter, det er, at vi er begyndt sådan, at vi, begyndt, vi kan ikke gå helt tilbage fra, at de allerførste abonnenter kom. Vi begynder at tracke det på en ny, eller måle det på en ny måde også. Men jeg kan afsløre, at siden vi gik over til den nye målemetode for, øh, hvad er det snart, over fire måneder siden, der... Øh, der har vi ikke mistet en eneste medlem, så det er tyder på, og det er vi jo glade. Folk er glade for at være her. Ja, det er dejligt. Det er skønt. Uh -huh. Og øh, jeg vil sige, vi, vi har også en lille. Nu skal man altså sidde til en fest. Skal man have en gave med? Det har vi også øh, har vi til, til Lydermander. Ja, vi har. Vi har en ny masterclass. Nå, og og jeg det er jeg skulle jo lige til at sige. Det er jo for det andet, for jeg har da ikke fået nogen. Nej, ja, bare rundt, men Du skal nok få lov til. At du skal være med til at holde oplægget den aften så. <laughs> Den 10. maj har vi fornøjelsen af at kunne øh, alle de medlemmer, vi har til, til masterclass, og øh, nu er det jo heldigvis sådan, så at øh, restriktionerne stille og roligt ved at blive øh, lempet, og vi kan begynde så småt at ses øh, fysisk igen, så vi krydser fingre for alt, bliver ved med at gå, som det skal. Vi inviterer simpelthen øh, indenfor til øh, fysisk øh Fremøde. Ja. De, og det bliver så altså, der er jo stadigvæk nogen form for restriktioner, så det bliver først til mølle. Det er det. Æm, Og som Anders rigtig siger, nu gik det jo op for mig, hvad gaven var. <laughs> og ja, som sagt, det er jo ikke bare en masterclass, det er simpelthen, øh, kan man sige, vi laver en State of the Union i ja. USA. Vi kigger på Bidens første 100 dage. Anders, du vil snakke lidt om øh, politikken, og du vil snakke lidt om, hvad har Biden øh, opnået. Og så vil vi prøve at kigge lidt på den amerikanske økonomi, mm. og så vil jeg udbrede mig om det, jeg altid udbreder mig om, det er nedsmeltning, eller hvad foregår der egentlig over et republikanske parti, og hvor de er på vej hen, efter de har Bidens første 100 dage? Og det sker meget nemt øh, ved, at øh, man tilmelder sig. Det kan man lige gå ind og læse om, når man har lyttet i gamle amerika ja, for Man skal faktisk en ting mere med at tilmelde sig. Ja, man skal være vedlem først. Man skal fremmest, være vedlem, man ja. ja, det er det kan være, du lige skal fortælle folk, hvad det koster. Øh, Jamen, det, det koster det samme, som det. det altid koster. Det, som man også kan læse inde på vores side. 1068 for et helt år. 89 kroner om måneden. Om som sagt nu med Masterclasses hver måned, hvor man kan møde fysisk op, samt adgang til al vores journalistik. Vi håber meget, at vi ses. Ja, i maj. Det bliver forrygende. Det bliver forrygende. Vi kommer til at gøre reklame for det rigtig mange gange mere, så vi håber, vi bliver rigtig mange. Anders Agner, øh, vi skal sådan så, så øh, som, sagt. som sagt, tak for det, snakke <laughs> Afghanistan i, øh, i dag. Hvorfor sker det her lige nu? Det synes jeg egentlig er det gode spørgsmål at starte med. Det sker nu, øh, fordi Biden har lovet øh, det undervejs i valgkampen, at han ville gøre det her. Og så kan man lige så godt få gjort noget ved det med det samme, så det kan begynde at virke, så man kan begynde at høste øh, frugterne af det, hvis det, er, at det går godt selvfølgelig. Øhm, jeg vil så sige, at det sker også nu, fordi Biden måske bruger lejligheden til netop at sige, at øh, der er den her 20-års dag til, øh, til september. Så hvis det er, at man gerne vil undgå, at øh, krigen går ind i sit tredje år 10, så, øh, så har man måske også en lille smule travlt. Det er nok mere kosmetisk end, end reelt, men ikke, desto mindre, så har symbolikken også noget at sige her. Og så tror jeg også, man må sige, at øh, Bidens folk har brugt de første par måneder. Det er jo nok i virkeligheden et af de tydeligste eksempler på, hvor meget det hæmmede, øh, at man ikke havde transitionsperioden. Altså normalt, når en Præsidentvalget er overstået, og den afgående præsident og den indgående præsident, de så på en eller anden fasong finder ud af at arbejde sammen i myndeligheden med man at, at stille og roligt lave stafet overleveringen. Det gjorde man jo ikke. Trump nægtede simpelthen nogen form for samarbejde med, med Biden og hans folk lang tid efter, at, at valgresultatet lå klart, og derfor så måtte de ligesom starte fra scratch, Biden og hans folk. De har brugt tiden til at analysere verden dybest set. De første par måneder er gået med at finde ud af, hvor galt er det fat. Hvor er brandpunkterne? Hvor er de steder, hvor at, øh, der er brug for, at vi fokuserer vores indsats? Øh, hvad er op og ned i det hele? Og nu, hvor vi havde engang til efterretningerne og de daglige briefinger osv., hvad kan vi så se? Og det, de kan se, det er det er ikke, fordi det går godt i Afghanistan. Det er ikke, fordi der er roligt og stabilt osv. Det er ikke, fordi Taliban er begyndt at opføre sig ordentligt. Men Biden og hans folk kan måske også se det, som er skriften på væggen, nemlig at der er ikke er udsigt til, at det bliver bedre. Og så kan man måske så godt tage konsekvensen og sige, men, bliver det værre? Nej, ikke nødvendigvis. Bliver det bedre? Nej, så er der ingen grund til at vente. Så kan man så godt uh, sige tak for den her gang. Og det er så også det, han siger nu, Biden, at... Uh, jamen, jeg det er jeg har lidt svært ved at finde ud af, øh, om det er en... Øh om øh, en, om det er en god idé. det er jo ikke et nyt øh, det er ikke jeg, jeg kan altså det er jo ikke det, det er jo, det, ja, det skal jeg ikke kunne sige så meget ved jeg ikke om sikkerhedspolitikken det er jo ikke et nyt Vietnam på den måde det er jo ikke fordi man trækker sig ud mens øh, mens øh, vietnameserne eller de her tilfælde af afugener stormer den amerikanske ambassade i Kabul eller sådan noget i den retning. det er bare altså det er den der tanke om, at internt i amerikansk politik, der er der jo en meget stor ting, det der med ikke at se, det som, se ting som et nederlag. Man mm. er vant til at vinde ting, man er vant til at vinde krige, man er verdens ubestridt stærkeste militærmagt, eller stærkeste, stærkeste, stærkeste det land. Det er sådan, altså, kan man sige noget af det, der stadig bliver en end Clinton, det er jo Somalia, altså, ja. og hvad, hvad der skete der, men... Det, går, det Biden vil håber på, det vil lidt at få den samme effekt. Altså, Nixon fik jo et eller andet sted en belønning eller en anerkendelse i hvert fald af, at det var ham, der fik trukket USA ud af Vietnam. Det er vel den kalkyl, tænker jeg, der ligger bag at sige, at det er virkeligheden det, du siger. Bliver det bedre? Nej. Bliver det værre? Nej. Bliver det det samme råd? Ja. Skulle vi så ikke prøve at lige distancere os lidt for det, og få lidt færre mennesker hjem i kister, og fremfor alt vel også bruge færre penge på? Det er vel også det, USA i en, en voldsom tid. Det er, ikke, det, er jo, det, det er jo en politisk retning, det her med at være hele verdens politimand, som man vel lige siden Obama faktisk har forsøgt at forlade. Ja, ja, og øh, jeg vil så sige, nu du nævner Obama, fordi jeg kom til at tænke på det, inden vi gik i studiet, at Obama sagde jo allerede også i sit første år som præsident, at nu... Altså, han oprustede USA's tilstedeværelse nede. Man sendte yderligere 34.000 soldater til, til Afghanistan. Det offentliggjorde gjorde han tilbage i december 2009 på, på West Point over for en masse unge soldater, sagde han. Nu gør vi det her. Nu maksimerer vi for at få en gang for alle afsluttet det, der skal ske i Afghanistan, og så trækker vi os ud. 10 år efter, plus det løse, der er man der så stadigvæk. Det, der er udgangspunktet nu for, hvorfor det her, Altså, det møder noget kritik, blandt andet har det mødt en del kritik fra David Petraeus, øh, mm. som er tidligere øverstbefalende i Afghanistan. Øh, han har været at sige, at det her det kan risikere at blive øh, fuldstændig det samme, som der skete i Irak. Fordi i tilfældet med USA's tilstedeværelse i til Irak, jamen, der trak man sig tilbage i, øh, i 2011. Og tre år efter, så var man tilbage igen. Fordi, ja, jeg, man kan sige, hvis man vil... Hvis man, altså, jeg synes jo altid, den stærkeste irak parallel det er jo det der med, at fordi man ikke administrerede sin exit på en god måde, så fik man islamisk stat. Yeah. Altså, øh, og det, det uden at være ekspert i, og jeg ved godt, jeg siger det mange gange, men det er faktisk lidt for at sige, at vi er ikke eksperter i Sikkerhedspolitik. Så vil jeg sige, i hvert fald den påstand, tror jeg, jeg godt komme med, mm. at USA var meget, meget medvirkende til at skabe islamisk stat gennem den måde, man... Både gik til hele konflikt, konflikten men også måden, man, man, man, man trækker ud på. Det er selvfølgelig risikoen, men egentlig helt grundlæggende. Men man nu ser på det som politisk projekt, det her. Vi gør os ikke kloge på lige nu, hvad, om sikkerheden gør, går den ene eller den anden vej. Hvis man ser på det som politisk projekt internt i USA, er det her så en god idé? Nu tager vi lige på den korte bane først. På den korte bane, ja. Altså, for det er klart... Er man ude militært, så er der dermed heller ikke nogen risiko længere for, at der kommer flere amerikanske soldater hjem i kister. Øh, punkt to, man øh, sparer den udgift, der er forbundet med hver være i krig, så ja, de to faktorer. Og punkt tre, man kan sige, at nu har vi fået afsluttet vores tilstedeværelse. Jeg vil så sige, at en ting også, som jeg synes er værd at nævne her, i forhold til Bidens politiske diskussion omkring det her, det er jo, at han jo rimelig klart illustreret allerede undervejs i valgkampen, at han havde ikke tænk sig, at USA skulle indtage rollen som verdens politimand. Uh. Fuldstændig på samme fæson, som øh, at Trump, måske bare på en lidt mere måske sige, diplomatisk fæson, øh, havde lavet at forstå, jamen, den tid var forbi, hvor man rendte rundt og prøvede at slukke alle brændene, og hele tiden tænkte, at det er vores opgave som USA. Det har Biden jo gjort klart, at det, Ej, det, er, det, det var ikke vel, det, der Ja, det var vel i virkeligheden, det jo noget, man kan diskutere, hvor meget Reagan var inde over det, men i hvert fald den første Bush anlag jo ligesom den der med, og, altså man glemmer det måske nogle gange, at det er der, det startede fra, at Klintz ført den til dels videre, Kosovo, Somalia og sådan noget. Jeg tror også, han blev lidt blevet trukket derhen. Noget, ikke? Og så havde vi jo selvfølgelig den bus, den yngre, som jo, det var jo en del af hans politiske doktrin, det her med at tage ud og, og reg regulere verden. Men hvis nu kigger på den på den lange bane, nu ja. siger vi så på den korte bane, ja, det bønger egentlig ud på de fleste barometre i forhold til at være en, en god idé. Hvad så med den lange bane? Hvad, hvad vil du kunne gøre det til en god idé på den lange bane? Vi deler lige lidt op. Det, der kan gøre det sin en god idé på den lange bane, det er, hvis det går godt. Nogen, det er jo nogenlunde så simpelt i virkeligheden, ej, ej, ej. fordi hvis det nu ender med, at det faktisk forholder sig nogenlunde fredeligt i Afghanistan, også om fem år og så videre. Det gør det jo ikke. At, nej, ja, det er jo nok det, der er risikoen, og det er jo det, der møder kritik blandt andet fra en mand, som betrayer os nu. At det, det sandsynligheden det for, at det går godt. Ja, det er lidt det, at... Øh, de står jo nærmest bare Taliban og venter på amerikaners måder, så kan de begynde at overtænke en gang til, for mm -hmm. de har jo vist sig ganske besværlige og ganske sejlede de der røver. Og øh, man kan sige, nu er udgangspunktet så på den lange bane, at Biden selvfølgelig skal håbe på, at det går godt. Og hvis vi skal være en lille smule kynisk, så kan man sige, om ikke, så skal i hvert fald håbe på, at det går godt, så længe han har vagten. Ja. Øh, og oh, og men det man har kan vel også diskutere, hvad, det, hvad vil det egentlig være, at gå dårligt, altså kan man sige. Vil den menige amerikaner ikke være rimelig ligeglad med, at, øh, at måske, en, enten Taliban eller en anden afskygning af men de sætter sig på magten i, i hvert fald kommer meget tæt på magten i Afghanistan? Altså vil de ikke sådan, altså det, det tænker jeg ikke, at man tænker det store over, når man går rundt i en forstad til Cancer City eller til, St. Louis eller et eller andet sted i USA eller en mindre by i Pennsylvania, det er jo ikke det, der be betyder noget, noget der. Altså, det skal vel gå meget, undskyld sige det, gå meget galt. Altså, det, det er vel lidt med, at Afghanistan igen bliver et sted fyldt med terroristtræningslejre og det, der fra selvmordsbomber bliver sendt ud og sådan noget, hvis man skal tro, hvis, man, hvis det skal få en betydning internt i USA. Ja, og det var også det, der skete i tilfælde med Irak, at, øh, at amerikanere blev taget til fange af islamisk stat øh, James Foley og Steven Sutler, ja, som de første to med, med halshugninger øh, til følge. Og det ligesom skabte en bevidsthed i den brede amerikanske befolkning om, at, øh, at noget var galt, og noget måtte gøres på den baggrund. Men man må også bare sige, du har ret. Og det er også noget af det, der er grundlaget for, hvorfor Biden gør, som han gør, for det fylder ikke noget. Det er ikke noget, der er et folkeligt krav, Ude i, øh, i de forskellige øh, amerikanske byer, store som små, der er det jo ikke noget, der er på en, en politisk prioritetsliste længere. Nej, det, det er jo, ikke fordi, undskyld, undskyld jeg, det er jo ikke, fordi republikanerne står og råber og skriger og hopper op og ned og, og går i uh, buge over... Nej, øh, de har dog de alligevel... Jeg ved godt, de er kritiske. Jeg Ej, siger bare, de er ikke... Et Altså, de har jo ikke tændt ild til det hele. Nej, altså... men, men de har været ude med noget kritik, og det er jo i virkeligheden også bare... Altså... Ja, det skal de jo gøre. Ja, det er jo frontmarkering, fordi det, det, det, han, det handler om lige at vise, i tilfælde at det går galt, så skal vi i hvert fald kunne indtage rollen som dem, der sagde, hvad sagde vi? Præcis. Øh, og det er jo sådan... Og det er jo det, det, det, jeg mente. Altså, jeg ved godt, de har været ude med kris, jeg siger bare, de har ikke været ude, undskyld, jeg siger det, og sat hele... Øh... Nej, nej. hele deres politiske eksistens ind på og, og sige, at sige, at, at vil kæmpe for at fortsætte militær. Altså, det, det, det synes jeg vel også siger noget, altså, ja, ja, ja. at de, de træder jo også. Jeg synes i virkeligheden, at republikanernes rolle i det her er interessant at tale om. Altså, de, har, de, altså, de træder jo også lidt forsigtigt, synes jeg. Ja, men de gør det jo måske blandt andet også, fordi at øh, den mand, som Biden afløste jo er republikaner på sin egen måde, i hvert fald Donald Trump, og... Øh, og han var også ude og sige, at han vil også ud af Afghanistan. Æ, så det er jo sådan et standpunkt, som er, er tværpolitisk øh, anerkendt. Æm, men det er klart, at altså, rituel er det nødt til lige at, øh, at jabbe lidt til Biden, for at kunne stille sig op bagefter og sige, at hvis det går galt, så kan man bare fingre af ham. Det er jo den klassiske, vi vil gøre det samme, vi vil bare gøre det på en bedre måde. Ja, ja, ja. Det er det ældste greb i enhver politikers øh, håndbog, det er, hvis de andre får det på noget smart, så siger man bare, at man, man gør det bedre. Ikke? Præcis. Jeg synes, det her, det i virkeligheden stiller et øh, større spørgsmål, som jeg godt vil, vil videre til. Altså, det kommer højst sandsynligt til at ske under en eller anden form, så kan vi jo diskutere, hvad, hvad der dækker over ordet, øh, ordet rådgiver, og der kommer selvfølgelig til at være lidt slagsmål indtaget i USA. Jeg synes, der hvor det bliver rigtig, rigtig interessant, øh, også her fra Danmark af, det er, at jeg synes, det sætter en tyk streg under en politisk udvikling i USA, som i virkeligheden, her, kan ikke at man lukker sig om sig selv, men man er meget fokuseret på egne behov, ønsker og øh, altså løse egne problemer. Ja, og man kan sige, at da Joe Biden i sin tid var vicepræsident, og hans, hans præsidentchef Barack Obama holdt sin West Point tale, som vi talte om før, der sagde han jo også helt fuldstændig solklar, det land, jeg er mest optaget af at genopbygge, det er ikke Afghanistan, det er Amerika. Og øh, det er jo stadig udgangspunktet. I mellemtiden har der så lige været en coronakrise også, øh, og, og Trump, som Biden også skal op efter. Så der er nok at, øh, at øh, tage hånd om på, på den hjemlige dagsorden. Og det er altså også bare sådan igen, du vinder ikke vand på udenrigspolitik, du vinder valg på Nej, ikke med, indrigspolitik. Ikke, ikke med mindre krigen nærmest startede 14 dage før valgdagen. Præcis. Altså. Ellers er det altid sådan, så det er din... Altså det er det der... Altså, hjemme hjemmedagsordnerne, skoler, uddannelse, alt det her, det er som alt det, som, øh, som man ligesom kan, øh, kan enten vinde eller tabe valg på, men hvordan man gør det internationalt, eller hvor anerkendt man er som statsleder, det rangerer ret lavt. Jeg husker altid tilbage på den der med, hvad hedder det, hvad hedder det jeg skriver lige det her tidspunkt ned, fordi jeg kunne simpelthen høre, der var et lyde før 1950. Godt. Jeg husker altid tilbage på en i situationen omkring... Øh, Bush den Yngre, ja. som jeg også altså kalder ham. Det var jo det der med, at han var jo rekordpopulær, og stod og holdt sin tale der på, på hangarskibet med banneret bagved, og alt var godt, ikke? Mission accomplished. Mission accomplished. Da vi kom hen til omkring valgdagen, altså, der var jo ikke fordi... Altså, jo, jo, det var ikke, fordi det var ikke neglebidende, som, øh, som andre gange og sådan noget. Men John Kerry var forholdsvis tæt på. Det blev jo ikke sådan en home run sejr. Han så vandt det i 2004, der taler vi altså om, at han lige havde ført USA sådan forholdsvis sejret gennem de første år af krigen mod mm. Så ved jeg godt, der var begyndt at komme rigtig, rigtig mange kister hjem på, på, på, det, på det her tidspunkt. Men i virkeligheden, hvad vil, altså for, for Biden er det her bare lidt sådan en, lad os komme af med det her problem. Ja, fordi... Alle hans dispositioner omkring udenrigs- og sikkerhedspolitik og hans diplomatiske håndtering indtil videre af, hvordan USA's rolle i verden skal være, den går i en retning, som i virkeligheden bekender sig mere til det, man kalder soft power. Mm. Jeg talte faktisk med den mand, som i sin tid lanserede begrebet, ham hedder Joseph Nye, han er professor på Harvard, Uh, apropos, hvis man er medlem af kongressen, så kan man glæde sig til i morgen at læse interviewet med Joseph Nye om, uh, om hvordan USA Nej, ja, det er bruger soft power. Ja, uh, <laughs> men vi kan så måske lige tise for ja. det her, at det, som, uh, som Nye han sagde, det jeg talte med ham, det var, at... Nu må det, du sørge for ikke at fortælle for meget om, hvad han sagde. Det det, det handler om. Det er at stadigvæk have effekten af altså, at vise, at man har den hårde magt, den militære magt, men ikke uh, have den til andet, end at, at folk ved, at du har den. Men dermed også kunne pushe din soft power ved at sige, husk det, på, lidt at jeg har hard power. Det er ikke? lidt det der med at have en stor pistol hængende i bæltet. Det er fuldstændig præcis. at uh, du, du skal bare vide, at jeg har uh, ammunition og våben, uh, jeg kan bruge. Hvis ikke du gider tale med mig på en almindelig, mindelig måde, så bliver noget til at, uh, at skrue bisen på. Men det er jo den vej, de gerne vil. De vil mm. gerne mere soft power. De vil gerne diplomati, og de vil gerne det her med at finde en... At sige, en, en lidt øh, mere jævnlig byrdefordeling. Det er jo sådan set også det, Trump han, advokerede ja, for. Ja, det kan jeg da huske. Jeg har talt med den tidligere amerikanske ambassadør for Gifford, meget over. Altså, mm. altså, han var jo, havde jo også den der store frustration over for Danmark, at vi, altså, selvom vi gjorde meget og havde en stor anerkendelse af, at Danmark faktisk trækker det forholdsvis stor læsse i, i NATO, specielt omkring netop udstationering og ja. soldater i, øh, i Afghanistan og sådan noget, øh, så øh, så ville de jo gerne, allerede der gerne have, Danmark specielt gav flere penge til, til NATO, jeg kan huske. Lars Løkke Rasmussen, hvis vi er i anekdoleland, fortalte mig faktisk den samme anekdote på et tidspunkt, jeg ham, hvor, han, hvor han faktisk er til et NATO-møde med øh, Trump, hvor Trump havde simpelthen sad med sådan en liste over ja. alle landene, hvad de gjorde, hvor anekdoten er så, at Lars Løkke simpelthen eksploderer til sidst med sit berømte øh, temperament, at sige. Ja, nu slår jeg lige i bordet her, ja. hvis man kunne høre det. Altså, det er simpelthen ikke færdigt der, fordi mm. at, øh, ja ja, det er ikke rigtigt nok, måske ikke så mange penge, men har du professionelt set hvor mange danske soldater der er i forhold til indbyggertal i Afghanistan og, og, og, og, og lignende, ikke? Men altså, det er bare igen et USA, som, som jeg virkelig synes i de her år retænker sin egen rolle i verden. Mm. Altså, altså, man snakkede jo i, i udenrigspolitiske kredse om det, man i sin tid kaldte for the rise of the rest. Altså det vil sige, at Kina, Indien, andre store lande, det man også tidligere kaldte Brixland og så videre, jamen at, at hullet mellem, eller afstanden mellem nummer et som er USA og så to, tre, fire, fem og så videre, det blev mindre og mindre. Man kan sige, ja, nummer et er stadig i USA, men... Altså nærmest på en del førsteplads ligger de jo sammen med Kina nu. Altså Kina er en så stor spiller, og også gevaldigt militært opvorsen efterhånden. Ikke? Så derfor kan man sige, der sker også en tilpasning. Og det er jo noget, som allerede startede under Obama. Altså det er nok den præsident, der har brugt mest tid på at forklare USA's begrænsninger øh, i forhold til, hvad man ikke længere kunne. Hvor Bush hele tiden var fuld plade og ud over og det kan vi sange, så vi går selv, og så kan I andre bare... Øh, hvis ikke I vil være med, så må I bare lade være, og Obama han brugte meget af sin præsidentsid omkring det her på at forklare folk. Det her, det kan vi ikke mere. Vi har ikke længere råd, vi har ikke længere behov, vi har ikke længere... Den verden så ser ud på en anden måde, men jeg synes faktisk, man møder det jo også, når man... Øh er i USA, der kan vi så uheldigvis ikke været længe nogen hverken dejlig. Men i hvert fald når man taler med amerikaner, og jeg synes også, når man læser amerikaner og følger med i amerikanske medier, så oplever jeg faktisk også af hele den her mentalitetsændring som med America First, men i virkeligheden også med en, en, en, en lille forståelse for begrænsningen i det, man selv kan sniger sig ind lige så stille. I hvert fald en sådan en, en, en mere. Amerikaner bliver jo aldrig realister. <laughs> men, men, men dog en mere, kan man sige, en en-til-en egentlig idé om, hvor man er i verden, men også hvor man ikke vil være i verden. At man er nødt til at gå til verden på en ny måde. Øh, og jeg ser meget, nu bliver, nu bliver det måske en lille smule men jeg ser i virkeligheden meget hele den, øh, den tech-udvikling, vi har i verden, har gjort. At, vi har, altså, at verden er blevet et anderledes sted, og det, det opdager man jo også i, øh, i USA. Og man kan ikke længere, det der med at putte alt i i kasser. Det, det er så uagtet, så er verdens hvad... Største tech jo alle sammen amerikanske, og måske har amerikanerne endnu større indflydelse end de nogensinde har haft med, med, med Amazon og med Facebook og, og, og, og lignende, og lignende, og Apple for den sags lignende, lignende virksomheder. Men det er bare, jeg synes, det der er interessant i det, det her, det, det er, at jeg synes hele tiden, bare med, altså med Afghanistan som symbol, at vi hele tiden ser et, et USA, der trækker sig, jeg vil ikke sige, at de trækker sig ind i sig selv, men de bliver mere og mere et... Altså, øh, de omdefinerer virkelig deres rolle som spiller i verden, men også deres egen interne forståelse i landet. Altså, de ser på sig selv og hinanden på en anden måde. Jamen, det er der er tvivl om, at det er det, der foregår nu. Jeg tror så, og det er jo der tilbage til det, vi snakkede om før, går det her godt? Ja, lad os slutte det her. Det er, øh, det er det, der er alfa og omega nu, og også i forhold til, om det lykkes, i at blive ved med at lave den her redefinering, som du så meget rigtig påpeger her, fordi hvis der nu pludselig udbrud af i Afghanistan en gang til, hvis det hele pludselig eksploderer, så snart USA er ude, som ligesom man så det gjorde. I kan se, hvis der kommer store stor terrangreb, der rammer amerikanere, og man kan se, at det kommer fra Afghanistan, så, så, har, så har man balladen. Ja. Og det var det, der skete i Irak, og det er selvfølgelig det, som øh, alle nu krydser fingre for, ikke sker i Afghanistan, ikke mindst øh, Biden selv, men det er jo det, der er... Øh, altså, det, du definerede lige her, det er jo det, som øh, man har ønsket sig i mange år nu, i stigende grad. Altså, Obama havde jo også håbet, at man kunne, ingen af forældre, parkere øh, Mellemøsten, og man begyndte at snakke om Asia Pivot og så videre, og det, nu skulle man bekende sig i den retning, og det var det, der var det nye, sådan, den nye akse, det var, det var stillehavet og så videre. Øhm, og sådan gik det så ikke helt af, af forskellige grunde, men det er jo stadig det, man håber på, det er stadig det, man gerne vil, men det står og godt nok også med, hvordan det udvikler sig dernede, og... Øh, Siger, hvis man øh, hvis man ind på billeder ser Joe Biden krydse fingre så er det blandt andet ja, det, er den grund i den kommende tid så tænker, tænker du godt han skal gøre øh, atis skræmte øh, at de kan krydse hinanden ja, det det det er jeg må stadig ind øh, i det er det, det inden bag the aviators som foregår og så foregår og så sidder han øh, og han er han er jo også øh, han er jo en øh, tronekatolik som man ikke han i gang han har været i gang med de højere magter morgen morgen arbejde på de højere magter lad os sige det var øh, det for i dag Øh, med en tanke om, at det synes jeg i virkeligheden er det, vi skal give videre til vores øh, lyttere, at det, de skal se det, det her, så, det, er, at det, ikke, det er ikke den sikkerhedspolitiske aspekt, det er, at de skal se det som endnu et symbol på et øh, USA, der lukker sig om sig selv, eller ikke lukker sig om sig selv, men orienterer sig, sig selv på en mindre høj piedestal. Det må være slutbemærkningen for i dag. Anders tak skal du have. Selv tak.